Iraia kurso berriaren hasiera e, eta kurso berria e, ahekan eta oker ez banago mirari, gaurkoan e, hortaz itzaingo dugu Hoi eh? da eta hortako dugu gurean saioa bailesteros gaitxo egunon Kaixo egunon bai. Bueno, kurso hasiera aun hola joan askoki no marche hartu ez da, soiltsate. Eh, lasa hoengoz lasa lasa dijua Iraia si eran lasa izatea, jo, buka era izatea. Eze, bono, matrikulatzeko eta oitjura dakagu dena azkerneko momentura gauzteko, ezo, ze? Ah, ez denetik, ez zat, nahi, batzuk lehenen gogunetik jahantxe ate, ate, atejoka eta batzatzuk beran duxo, bine, da bueno, gero bukaera, nori dena talekatu berra, eta hor, ez dena, puzlia ezin osatu biltzaia ja, normalin, eta mm. da, estresi datu marra, marrako hartu. Bueno, e, jendia pentsatu, bono, nik euskaraz badakit, eta zertako jumarrotu euskal tegira? Bueno, obetzia, beti bada, gero beste batzuk pues, bueno, ega edo batean izaten dute, eta bueno, denetik bada. O sea, harrituta gea pixkate so hartzunen, herria ia gielenak euskaldunak, ta bai, menio, bueno, bada o, denetik dago, mm -hmm. adiezoan ya ja, matriculazio gina da, 0 o sea, be urratsekoak, eta goi goi urratsekoak. Hoi da, ez dela jun eta matriculatu bakarrean, geu froga txiki bat in izaten delako. Ba, esan dezuten taldiak usatzeko, ez? Hoxe da, ze kontoa da, guk bere ez ez du jartzen, ordu tegi gilik, ez ezer, guk eskatzen duguna da, pos, bueno, jendeak harturatzen da, maia eta txiki bat, ze, bueno, batzko gizate dute jo no zen nada, jo no zen eta gero, bueno, so, sorpresa gizaten dira. Uhum. Eta hor du no, guk elkartu berrizat edo, bazazpi pertsona gutxugora bera, ban, maia bera dakatenak, eta ordutegi tegi berian nahi dutenak. Egeo, Behin, talde osatuta, ze metodologie biltzen zutea eta nola eh pentsatzen talde bakoitzantzate egokitutakoak egongo diela. Bai, e, kontu azkenean, bueno, haikan helburu nagusia komunikatzea da. Bai, orduan, pues bueno, e, euskera ikasi mino betire erabiltzeko erabiltzeko asmo horrekin, ez, bueno, Eta gete, txorak eri bat dira dira, baina jende asko bat abilua inglesa, zomatek ikasi dugu inglesa eta zomatek ega gai ez, komersazio txiki bat eukitzeko, eta orduan, pues, bueno, gure betodologia beti hortik handi jua, ez da, gelan sartu eta ariketa nidatzi ni, ni, ez, ezkenean elburua da, en, erabiltzia, eta orduan, pues, bueno, ba, klasetik ateberroa lima da eta txiki bat iteko, ba, den dara joan eta galdetuz, ba, jongo goeak klasetik hanpo. Uh -huh. Gero, hortaz gain, e, autoikoa eskuntza metodua ere bai pixkat zer den azaltzen bai guzu, ze bi modu oiek. E, Na, da, e, oida, bueno, buske, buske, euskalde gian dakaguna da, oiko, oiko metodologia, pos, bueno, azkenia izan gulitzatek, klasea etorri eta bertan ediketak inez, mintzamen landuz dena delakoa, eta agobestetik autoikoa eskuntza. Eta, bueno, autoikoa eskuntza bere garaian sortu zen, asti dator, asti gara ganasizian, eta gero, Oi hartzunakarri genuen, ba batez ere pues bueno, e, euskaltegira etortzeko arazoak guztien egin zazkenean, euskalduntzeko do zein taldetan eskatzen dena hastian 4 egunez bi ordu Bi orduz etortzi, hau da. Astrenaletik ostegunea egunero bi orduz. Ta horrun, pues bueno, jende askok ezin du eta autek askuntza horrek ematen dizu aukera, ba zure kabuz aitzekoa da. Zue etorzea seak klasea, irakasle batekin elkartu hortu ordu beteaz tutoretzat daitez eta horrun bueno, lanak, pizkatindakoak behitu, zuzendu zalantzak argitu, hurrengo asterakoak eman eta gero ikasliak gero lan hori guztiak etxian an imertu. Ta gero astean beste egun batean, ba, bi orduz elkartu litzake talde txiki batean mintzamena landtzeko. Beraz, denantzako, e, bada hola, egokitutako e, metodologia, bai, eguneroklasi. Aitzak ilik ezta, ola, e, ez da hola, euskal dutzeko edo ezobetzeko. <laughs> oida, oida. <laughs> bueno, hortaz gain, e, matrikula prezioak, pixkat, e, errepasatuko jugu? Uh -huh. Bai, bueno, e, niru prezio ez berdin dauzkagu, batetik euskalduntzia... Noi ekizango liakaztelenetik ostegunea egunero bihorduz, eta oien prezioa urritik eka inia, laron da hogeita amase eurokoa da. Engero bestialitzake, titulua lortzia ibegirakoa, ba, normalizaten da, ega edo bigarren maila edo dena delakua. Eta oiek izaten da, hastian egun gutxioguz dienez, ba, irure onda, ir berrogeita iru euroko prezioa daka, eta hori, urritikan ekainiako prezioa da. Eta gora, autoekazkuntza, garesti nau da, zazkenean, bueno, e, atentzi jo, pertsonalizatu esan mm -hmm. eta hor da, honen no, prezioa, hurritikan bai, ekainia, boste hon da, berrogeita zazpi eurokoa da. Bueno, prezioak, pos, bueno, en, bada, <laughs> dirua da. Konta da, pos, bueno, kontan harture bai, o, jartzungo udalak oso beka sistema hona dakala, duela urte pare bat berritu genuna. Erra, orduan kontua dago, jartzunen erroldatuta honezkeo, eta sesentzioen eguneko laro goita bostia betezkeo, hor rati ja, udalak, bueltatzen dizu eguneko berro goita marra. Hortaz aparte, ba, ikaslia bali mazada, irakas, e, irakaskuntza arautuko irak, ikaslia basea, langabetua edo jubilatua, ama urtetik berako semea labaldu mazka zu, en, langilea basea, zerbitzu enpresako langilea basea, edo jartzunen elkarte bat ematetako direktibakoa bali mazera, Bai, aurregatikamakarik, bueno, hoietalak ja bultatzeko lizuke 160. Ta bon, ikusten eh, uto dela dela gazein inguruan dauden begi sistemak ikusita, pues beraz alde hortatikane, ane aitzakik ez dakago. Oi da. E, Aitzak guztiak baztertzen ayaa euskara ikasteko, tengo esa idea. Ez da eta, eta gainea eh urrengo urtea, urte Borobila eta urte lan urtia, lan asko ekatzen duen uh, urtia, eta. Bai, politia izaten da, million. Korrikas. E? Oi, da bai, bai, bai. Ha kasko zeñoia eta maiosu zeñoa. Pues, mo mía visto casaio eta bai, korrika horten okerrez banago 18. 18 bai, emez emez sortzi. Emez sortzi izango da. Eta bueno, eh na urte nere uste dut, ez dut esan gutik, beste todoki tanto zaigula. Bueno, buk, e, bueno. Badakigu nun asi eta nun bukatzen da. Bueno, mango de primizia, osan altzutea. Ja, Esan genure esatenai ga, ando iritsi zaigu ando hinen hasiko dela. Eta orera, baiona mukatzen. Eta da. baiona mukatu podela. Bueno, e, da, beti tarteka da bukaera beti herrialdez berrietan izan berdu. Eta bueno, baiona tokatzen da, aspaldi da baiona ez dela bukatu, mm -hmm. okerresmanago Fermineka bestia oh, intzunean. orduan ah. bukatu zen, mm -hmm. korrika baionan. Eta así no, e, baurten igual bukaera ikusiko zutenak, ba aukerago do hasiera ikusteko. Andoan jena ingertu izan da, ba, areajoteko aukera izango, politxia izatena. Egia sanien asekula esantan egon, eta igual, aurtengoa aukera izangoa. Esango dugu, matrikula epia zabalikan daola, ilan hogeita sortzi arte. Hoxe, ilan hogeita sortzi arte. Hoxe, ilan hogeita sortzi asmoak hagu batian, ez errarraru azalimada bentsat, eta hor da, noi, hogeita sortzi arte, hubertura atuzkio, Ho ba asteko aukera izango du. Geore egilea san, bain taldea eta ho andikan aukera oten da taldekatzeko, eh, baina bueno, kontua da pues ya beti bere taldiak hasia dut hasizkio, ba hasieratik asteko. E, geo ezagite, oso mitifikatua daun euskaltegi eta jotzen eta asko lieratzen dute euskaltegitan, asko ligatzen dela. <laughs> asa ez wala esterritan izango eh? ah, ya, <laughs> Zagitu, ez da. Ez dago iartuko ikas. Oiartuko ikas regal. Beti interes hand den ata ez saioa eldu denez galdetu berdiet. Ba, ja, ni gustu bernete egiten izatu bai. dela, eh. Ni gustu bernete egiten dela. Eh, engartatzen da, pues herria bueno, txikila eta euskaldea txikila da. Orduan, oire mm -hmm. nabaitzena no, adinare, pues bueno, aile sorereta batean nik batez horretan enguruan den euskaldea ondina bertan delako eta hor, pues bueno, nabaitzena adina dereti dago, oh, gastiak Eta, bueno, parranda, parrandero xamarrak jugonetarrak, eta, bueno, horiek ere erkibiltzeiak, minio hori hartunan, bueno, ez dut uste. Galdetuko bitu, galdetuko zerreko. <laughs> ez dela, zehari, Patxi Lopezei. Ez dut uste, oi euskalte gira jutentzenik zuzenian, eh? mm. ez dut uste. Ah, bueno, bueno, zagi, zagi. Oy, oy, ez dut uste, oi jaten zuen zantzatzen, ez dut Bueno, vas a ba, yo hasta aquí bukatza aldea, zeoze geitu naizun, e, animatzeko azken deioi bota nahizun edo Ba, ni ikusten utoien animatu, ba, mirarik esandu bezala, pues aitzakia galde bat utzi. Anima, animatu eta bueno zeintza lantza aukizkio duda berdin du dena delakoa, pues bueno, gerturatu, ze matrikulazioan, matrikulazio garaian, ba bulegoa ereki ordu batea eta arratsaldean 5:38a, Astelengoista ostirala arratsaldean izanezik. Eta orduan pues aukera aukizkio, ba bertatorri eta zeingo za galdetu tantxoengoa, laguntzeko preste. Mm -hmm ba mina mina esker eta emazemuz e, adatzen denena esker, esker asko sueienaio bada kaldoguan naiz eta daukat parroblerro horregati ke euskaltegira no ani egunero euskaraz bazekia nire bi shaueloak edu baina ni roljo hontaz ora arte zero goi zero goi zero aekambe zero batsuetanero Bestetan bero, baina ez dut milagro jandirik espero Goizero, goizero, aekan bezero, batzuetanero Bestetan bero, baina ez dut milagro handirik espero Goizian goizasi behar dut, moti bazio bila Euskara ez da ingelesa, baina ez da kokila Egun askotan pentsatzen dut hau da la inotila Nik ez daukat kulparik ez bana izabila Hau da haumakila aditzkla sepila hitzak beste mila animo motila Esaten dute baina ez da hain fazila Hau da haumakila aditzkla sepila Itzak beste mila animo motila Eshoten dute baina ez da hain Eta jaun ire buruan, ez dakit noixas izen Baina batzutan naiz hemen, gehiagid ibertitzen Lau gauzak izen bat dut eta gauza batek lau izen Kokotera nionago klaseak aditzen Pegatak ipintzen, dadirua biltzen Nola sartu nintzen, ez dut komprenitzen Lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen Pegatak ipintzen Ladiru abiltzen, nola xartu nintzen, ez dut komprenitzen, lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen.